I passem al següent punt de l'ordre del dia que és eh, moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya al Verge de Sallent pel reconeixement de l'incompliment dels estatuts de l'emissora municipal de radiodifusió i la supressió de diferents articles. Senyor secretari Degut a que en data 29 de maig de 2008 el grup municipal d'Iniciativa d'Iniciativa als Verge de Sallent va presentar per el ple del mes de juny de 2008 la moción relativa a la creación del consell de Comunicación Municipal moción que perseguía una forma democrática de garantir la independencia de las mitjans de comunicación locales y que va a ser rebutchada por una parte mayoritaria del consistori en los votos en contra de SIO y las abstenciones de ERC atesca actualmente la única reglamentación que marca la directriz del funcionamiento y gestión de la radio municipal de Sallén son los estatutos aprobados por el ple municipal del día 17 de junio de 1993 tal como es reconegut impíritamente sin secar motivo de ignorancia por la regidora actual de comunicación que signara el seu conocimiento en el registro de sortida 2008 barra de 20 de marzo de enguany degut a que degut a que al ser un mitjà de titularidad pública y que el ayuntamiento y el seu equipo de gobierno tiene obligación de cumplir el reglament y estatus de establers a fi y efecto que es faci una buena administración de los besos de los ciudadanos y ciudadanas, de todas las ideologías, convinciones o creencias, ya que son los contribuyentes y el receptor del servicio. A test, desde la creación del nuevo consistorio y hasta la actualidad, ha pasado un periodo de 15 meses en los cuales no se ha establecido ni realidad el cumplimiento del que marcan los estatus de la emisora municipal, demostrando así que l'equip de govern comec una ilegalitat clara al no complir l'ordre de jurídic municipal estar Atès que la població té tot el llit i de que se li donin les explicacions i les disculpes pertinents, així com prendre mesures per demanar, si cal, la dimissió de qui le, le pertoqui per la seva manca de responsabilitat i més si és per una qüestió de govern i per la solidaritat recíproca dels seus membres ya que se adoptan unas actitudes que indúeixen a un posicionamiento claro cara a no garantir la independencia de las mitencias de comunicación caro car no es respetar la legalidad establecida democráticamente. De que los estatutos actuales de la emisora municipal de Sallén denotan ser continguts, los cuales habrían de replantearse a fin de adaptarlos a la realidad sociocultural y política que, re que representa la sociedad salientina actual per tot ietos proposar la pre adopció dels següents acords. Primer, que l'alcalde de Sallent reconeixi públicament en tots els mitjans de comunicació local i com a alcaldes incompliment de les estatuts de la emissora multipart de radiodifusió, concretament els següents apartats i fa referència al capítol 2, article 6, capítol 4, Consell d'Administració, capítol 5, Funcions del Consell d'Administració. De Segon, que debuta aquest és incompliment el qual no es pot alegar ignorància la excusa y disculpa pública que degusta que es un incumplimiento al que no es pot alegar ignorancia la excusa y disculpa pública por parte del alcalde tiene efectos de ejecución inmediata y si no es formalita en un periodo máximo de 100 días naturales a partir de la seva aprobación el pleno dará cuenta a la población y a la Consejería de Gobernación de la de tal incumplimiento por parte del ejecutivo de y la alcaldía y de la Secretaría Montiniana de la fe de la Cor en esta moción y tercer que el alcalde depure las responsabilidades sobre aquel fe y al seo afecte y actúe en consecuencia porque en un periodo máximo de tres meses a contar desde la presente aprobación es comprensible en el estatut OB les formalicen y expongan un una nueva reglamentación y cual que siguen reiteráis que se, que siguen reiteráis de los presentes estatutos de radiodifusión local el artículo 23 del capítulo 7 y el artículo 25 del capítulo 9º i la esmentada eliminació sigue publicada a los bolletines corresponent emparantse en, en el artículo 26 dels presentes estatutos de ràdio difusión local y en virtud de la llei municipal de Catalunya y la ley de bases de reglament local Bé, si vol afegir alguna qüestió al senyor José, nosaltres li demanaríem que retirés aquesta moció pel que ja es va explicar, que, que era el procés que hi havia amb el tema dels estatuts de la ràdio de tota manera, vostè té la paraula Bé, en primer lloc pensem que s'han començat a elaborar els estatuts de la ràdio a partir que vam presentar la moció del Consell Municipal de Comunicació però tampoc es va acordar així el ple vostè ara quan presentem la moció diu que ja està elaborant els estatuts de la ràdio el ple no va acordar d'elaborar els estatuts de la ràdio però és que a part, part, més, més, part d'això aquí hi ha articles eh, que, que s'estan incomplint hi ha algun article com a l'article 23 que diem que s'ha de suspendre perquè diu a l'estat emissor, al servei de la cultura els programes que s'emetin no podran tenir contingut polític ni manifestar cap tendència en aquest sentit per tant estem transmetent per la ràdio programes de contingut polític com és el ple municipal vull dir, aviam suposem que els estatuts es faran suposem que demani que retire la moció per què s'estan fent els estatuts? i si aquest estatut està fent de l'any 93 que si creiem en les nostres entitats si creiem en l'emissora de ràdio com un mitjà que jo crec que encara no està caducat si no, si no creiem no invertim no invertim 25.000 25 euros en una emissora que no està, no està complint la seva funció perquè clar, també cal fer una recuperació de la memòria de la ràdio i és que la ràdio en el seu dia funcionava la ràdio parlava de la cultura de les entitats de l'esport i parlava de la vida municipal quina és la nostra vida municipal la política, la política municipal for, forma part de la nostra vida municipal, el que no es pot posar un article que digui que això és, aviam, que la ràdio em sembla que l'any 60 el senyor Faragaví Ibarne va voler atacar l'emissora de, de ràdio de sa aquest article és de l'època de, de Napoleó i es va fer l'any 93 per tant és de jutjat de guàrdia que tinguem encara aquest estatut de la ràdio i per què els, la ràdio? perquè d'alguna manera jo crec que l'equip de govern i vostè senyor Mortó, el Déu sapiguer eh, va ser un dels promotors d'aquests estatuts l'any 93 perquè la rèdio Sallent tenia un programa al diumenge que parlava de, de, del municipi parlava de, de tota una sèrie de qüestions que hi havia al municipi i es feia un programa que a mi diumenge es passa una cosa, que aquest programa l'equip de govern sortia en evidència i d'alguna manera pues, no interessava i es van fer aquest estatut hi havia un programa, primer es deia Parlemne que parlava de l'ensenyament català de la normalització lingüística feia per la ràdio que havia un senyor assajent, un bon senyantí que es deia Josep Fàbregas i es cuidava d'aquest programa Posteriorment es va fer un programa que es deia Parlenes si podria ser més o menys això i es feia cada diumenge a les 12 del migdia on anava la ciutadania i explicava i s'informava i es comunicava aquestes coses que hem estat parlant avui que era el tema de la residència que és el tema dels 300.000 euros que pot ser el tema d'aquests temes que estan tan calent avui què passa? Que la ràdio això es va anar liquidant per tant, els mitjans que de comunicació tienen assaient és la revista de la Casa de la Vila que la utilitza particularment el equip de govern de turn, ressaltar la foto amb les entitats, perquè tampoc s'ha decidit malgrat que aquest és un tema que tampoc s'ha decidit si les entitats a nivell personal poden escriure a la revista de la Casa de la Vida o no sé on està aquest reglament. Només hi ha una pàgina per a cada grup polític la qual és, això és molt reduït perquè un grup polític pugui explicar i després clar cada partit polític independentment pot fer la seva informació Però que és el tema de la corporació de l'Ajuntament per apropar l'Ajuntament a la ciutadania jo crec que la ràdio és un mitjà adient, per tant crec que aquesta moció és vàlida vostè està dient ara què estan fent el estatuts que van fer vostès perquè aquests estatuts els van fer vostès i mica en mica m'hem anat liquidant la ràdio i ara els mitjans de comunicació que té l'Ajuntament de Saient és Ressió 7 però Ressió 7 s'informa el que informa i, i d'aquella manera quan la ràdio és un element, un instrument de comunicació que és barat és més barat que, que imprimir paper que tenim moltes possibilitats d'escoltar la gent que la gent que hi hagi debat per suposat que el debat no hem de tenir por al no, no interessa i en la seva època es va fer amb la intenció de liquidar programes que tinguessin un debat municipal sinó no, bueno, parlar tenint en compte que aquesta moció no la fa iniciativa respectant absolutament respectant la gent voluntària que està treballant a la ràdio perquè a part d'això són voluntaris i a lo millor, també hem de plantejar l'Ajuntament si hem de donar un suport a aquesta gent que treballa a la ràdio i, eh, i els estatuts també s'estan incomplint amb això perquè s'ha de fer un programa des de la corporació per fer el projecte anual del que ha de fer la ràdio per tant, ara vostè diu a alguns estatuts que va aprovar l'equip de govern de Convergència i Unió amb algun altre grup municipal que hi havia a l'època que hem estat des del 93 amb aquests estatuts que la senyora regidora amb bona fe perquè la senyora regidora jo crec que va ser en bona fe la senyora Mireia Cortés li demana a la senyora regidora que entregui els estatuts de la ràdio, a mi se m'entreguen al grup d'iniciativa, se'ns entreguen els estatuts de la ràdio i no es diu res que es, que es modifiquen en aquests estatuts, aquí teniu els estatuts de la ràdio perquè s'han demanat que l'anterior govern, que era un govern progressista tampoc es va fixar amb els estatuts de la ràdio, no es va fixar per tant, si la ràdio l'hem de recuperar jo crec que és necessari perquè amb la quantitat de problemes que tenim al poble crec que es pot ser una bona eina ara vostè diu que retira la moció per què la tenim de retirar? si no la bona la provar no provin, provi la moció quedarà sobre la taula com a mínim que consti que estem interessats en que fusioni la diusagent però que funcioni res més bona intervenció senyor Anel Vens bueno el grup socialista pensa que el que s'ha de fer és tirar endavant aquesta modificació d'estatuts que diuen que estan fent l'equip de govern que el Consell d'Administració de la Ràdio realment sigui el lloc per debatre com i de quina manera hem de fer funcionar aquests mitjans de comunicació de sa llent tots no? inclús la web i entenem que aquesta moció que ha posat iniciativa per Catalunya Verge és molt de màxims no? i potser no la veiem gaire positiva per començar a treballar i desenvolupar els mecanismes necessaris pel correcte funcionament de la ràdio de la revista municipal i de tots els mitjans que tinguem de comunicació sallent no? aviam, nosaltres valorem positivament l'esforç que fa Iniciativa per Catalunya Verds en aquest aspecte i, i l'hem votat a favor quan va presentar la moció em eh? sembla que van ser els unis que vam votar a favor no, la a la CUP també però creiem que no, el camí d'aquesta moció no és el correcte poder tirar endavant que realment doncs, es creï un debat entre les forces polítiques que estem aquí per dir aviam, com ho podem gestionar també tenem que la ràdio és difícil de gestionar perquè està fa 20 anys el hi havia, molt, hi havia voluntaris i avui dia els voluntaris per desgràcia estan desapareixent no? però bueno, potser si ho debatim i ens esforcem i prenem iniciatives ens podem de resoldre si sí, per la via de la compensació o si sí, per altres vies doncs, que, que això funcioni, que hi hagi programes de debat i d'informació correctes no? no entenem que aquesta moció estigui feta d'una manera positiva per, per desenvolupar això i nosaltres sentim-ho molt perquè també volem que s'abanci amb els mitjans de comunicació no ho votarem a favor gràcies per parlar d'Esquerra Republicana senyora Cortés sí, parlarà la senyora Sala Senyor Sala Bona nit Bé, després de tot el que s'ha exposat eh, nosaltres manifestem que en el, ple de, en el ple del mes de juny ja des de d'Esquerra Republicana de Catalunya van manifestar que els estatuts de l'emissora municipal s'havien de modificar s'havien de modificar per adaptar-los a la realitat existent, s'han quedat desfasats i cal adaptar-los per tant nosaltres demanem una modificació dels estatuts per adaptar-los al període actual en el que estem vivint, per adequar-los a la Llei General de Comunicació Audiovisual de Catalunya, per la qual s'han de regir les emissores de servei públic, que es garanteixi l'accés per part de tots els cellentins a una informació veraç, objectiva i equilibrada. Com a grup, en aquesta moció eh, ens abstindrem. Gràcies, senyora Fernández. Hola, bona nit. Uh, començaré, o intentaré, contestar diverses coses que, que s'ha comentat a, per part del senyor Nojosa. En primer lloc, quan es van aclarir que quan es van aprovar els estatuts el 17 de juny del 93 el consistori també estava, estava, estava integrat per iniciativa i es va aprovar no solsament va ser aprovat per, per Convergència sinó que va estar aprovat també pel grup del PCC i per Esquerra Republicana i no va estar votat per l'iniciativa perquè en, aquell, en aquest ple van estar absents els regidors que hi havien. això per aclarir-ho per una banda perquè Podem en aquell moment si alguna, alguns dels estatuts no de Llonces també hagués estat un moment però bueno, aclarir-ho que no va ser solament Convergència que va aprovar aquests estatuts sinó que el consistori era bastant més plural que no pas el de Convergència una vegada amb això, si és cert que en una ocasió en un ple a Esquerra Republicana va demanar fer aquest el canvi dels estatuts i va lliurar una còpia a tots els grups polítics per tal de poder treballar al respecte això va ser el mes de març després també va haver-hi la moció que vostè ha comentat i es va tornar a recalcar el fet aquest llavors jo també d'alguna manera m'agradaria fer una mica d'històric de del que s'ha portat a terme des del, de, des del, des del govern des de que hem començar la legislatura perquè nosaltres estem també molt interessats a que això funcioni i que funcioni d'una manera bona i, i, i plural i també vull fer una mica de memòria perquè vull dir, no ens hem estat estancats, jo crec que s'han fet forces coses, com diríem, nosaltres hem entrat al juliol, entre juliol i agost hem estat mirant una mica els pressupostos quan es va fer el canvi de pressupost va fer una partida que no n'hi havia cap també recordar que la, la, la, la mesura estava tancada, per tant en aquests moments probablement no era el moment de, de portar a, a ple i, i, i portar a terme els estatuts perquè no hi havia mesura en primer lloc al mes de juliol fins al desembre vam canviar pressupostos es van mirar amb, es van canviar els pressupostos, es van demanar pressupostos, es van fer les obres, es va fer el canvi de l'emissora, vull dir, es va estar treballant a més a més es va fer tot tipus de publicitat tant a la Casa de la Vila al Regió 7 a pesquins per al municipi per buscar col·laboradors perquè amb el temps que va estar tancat la ràdio, òbviament, doncs la gent més desanima o, o, o nous col·laboradors vull dir que nosaltres hem estat jo diria que treballant constantment al respecte. al dia 2 de gener es va inaugurar la, la, la ràdio posant música i sense fer cap programa. Entre el mes de febrer, març, abril i maig i juny es van anar incorporant uh, grups, una vegada que vam veure que, el, que la cosa tira endavant i enten que es van anar animant, es van anar incorporant groups, uh, gent voluntària per fer aquests, aquests programes. El mes de juny va, va estar el, el, la, la moció vostra, llavors en aquest cas em vaig comprometre a tirar-ho endavant, es va modificar o vam fer una mica de proposta i ho vam enviar el, a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya perquè ens ho revissin tant en aviat jurídic com, i també actualitzar-ho la realitat. És a dir, que entenem que nosaltres hem estat treballant amb la bona direcció perquè això funcioni i era per això que, que, que nosaltres d'alguna manera demanàvem el... Bueno, pues, treure aquesta emoció però bueno, a mi, no, no, en aquest cas a mi que sóc la regidora, no em costa gens de donar aquest tipus d'explicacions tirant davant i que això funcioni que sigui el més probable possible i també dir que si realment eh, hi havien alguns eh, punts de les, del del, ah, diré, del reglament que, que, que es volien proposar canviar tampoc hagués estat de més que per, per la vostra part doncs ens ho hagués fet saber i mentre hem estat fet aquest treball recollint-ho tot i així també li faig saber que hem recollit aquest aspecte de, de, de parlar de temes polítics perquè en teníem que més que que vulnerar els estatuts en si sinó que donàvem compte al municipi no era un, un programa que, que, que ho fés qualsevol sinó era el que parlàvem nosaltres aquí in situ i donem, donem coneixement a tot el municipi però en tot cas que sapiga que amb la proposta que hem passat també recollim aquest article i jo crec que amb això pues, he altres explicacions suficients i que treballem de fem i que creiem ben bé amb el projecte de, de Ràdio Sallent Gràcies, una altra intervenció? Senyor Nojosa Sí, bueno, lo paradògic de, de la situació és es que esteu d'acord amb el que diu la moció però no la provem. Eh? O sigui, això és paradògic no? perquè si s'està d'acord de l'objectiu de la moció perquè pot haver algun, alguna puntualització que no estiguéssiu d'acord però en, en el fons esteu d'acord Manel Vents que el senyor Manel Vents ja estava d'acord que es quedés al Consell Municipal de la Comunicació i va votar favorablement i ell ja defensa això en aquesta taula aquesta nit a més a més, tots defensem que la ràdio s'ha de canviar, però no s'aprova no la moció, això és paradoxi eh? mm, si, no, eh? bueno. si més no la senyora Anna diu que si ens hagués comunicat el tema dels canvis d'articles i dels de incomplements de l'Estatut de la ràdio pues que ella té la moció des del dia 1 del nou. per tant, han hagut dies perquè a l'equip de govern digués escolta, eh, podríem parlar d'això L'equip de govern no ha volgut parlar res d'això, ni tan sols ha comunicat que t'hagués dit que si hagués comunicat aquest canvi d'article doncs hauria estat bé, tu tenies la moció des del dia 1, el qual tampoc l'ha fet. Per tant, no deixa de ser paradògic tot això. Eh, D'alguna manera, si no la voleu aprovar, doncs si el pleno aprova la moció i per tant es modifiquen els estatuts de la ràdio i per tant tenim de començar a plantejar si, si és molt complex o no crear un Consell perquè ja en l'anterior la, del, del Consell Municipal de Comunicació es va dir que, bueno, que primer tenien de fer el Consell Municipal del Medi Ambient i que després ens tenien de plantejar de fer el Consell Municipal de Comunicació total, eh, són qüestions d'organització municipal i jo crec que això pues, porta feina, és, és veritat nosaltres entenem que porta feina però creien també que obria aquest debat la intenció era d'obrir un debat precisament perquè veiem que tenim aquestes necessitats si això ha servit perquè siguem conscients de que tenim aquestes necessitats doncs pues bueno, alguna cosa haurem aconseguit el grup municipal d'iniciativa i res més Una altra intervenció, senyora Manol Bens Bueno, pot semblar paradox para, paradoxal? paradoxal perquè s'està d'acord amb el que diu però s'ha provat doncs clar, que aquesta emoció es... estem d'acord amb... jo crec que estic d'acord totalment amb el fons d'aquesta emoció jo crec que aquí falta, per mi per mi està faltant la forma és la que no estic d'acord no? aquí quan estem parlant de dir que el senyor alcalde doni explicacions però disculpes pertinents com prendre mesures per demanar si cal la dimissió Mm, clar, a mi em, hòstia, em, em trontolla una mica i ja em fa una mica estar de por no? després Fàcil diu boixa. que l'alcalde reconegui públicament a tots els mitjans de comunicació local i comarcals no? quants comarcals tots Vull dir l'incompliment dels estatuts i l'emissora municipal de redifusió jo crec que això és negatiu pel pol de Sallet no? que ha de sortir l'alcalde de disculpar-se que no he comprat els estatuts de la ràdio jo crec que una mica la penalització que hi feu sobre l'equip de govern que poder sí que el fons ha raó perquè no sabem com està funcionant ni ens ho han dit. És excessiu en de, o sigui, és una pena excessiva en funció de la culpa, no? I per això ho votem en contra perquè considerem no estem d'acord amb el fons, estem d'acord que s'ha de funcionar i que hem de muntar si no muntem el consell que ens van votar en contra. Doncs no el muntem però sí que arrengem aquests estatuts i comencem a treballar una mica i tots podem col·laborar i dir què és el que pensem no? però creiem que és excessiu la forma de la moció no al fons podria ser que per ser si els paradox Senyor Salà. Ah, Senyora Salà Sí, en aquest cas contestaré ah, jo les paraules de la senyora Ana Fernández per al·lusions justament perquè ja fa temps que dura això i això ve també arrel d'un article que va sortir temps enrere, avui no porto la revista, a la Casa de la Vila, en la qual ja hi estem acostumats diverses vegades, no tan sols amb el tema de la ràdio, sinó amb d'altres temes que es va dient i l'equip de govern anterior ho va deixar parat. I l'equip de govern anterior d'això no em va fer res. No és la primera vegada, sinó que ja són diverses. En aquest moment, doncs, he de dir que Llàstima que no porti a la Casa de la Vila perquè l'he portat en moltes ocasions en aquest... i avui no la porto, però bueno, tothom la pot consultar. Eh, també es va dir que l'equip de govern de l'anterior mandat va tancar la ràdio i no se'n va preocupar més i no va fer res més. I gràcies i sort de l'equip de govern d'aquest mandat, del 2007 al 2011, que la ràdio ha pogut tirar-se endavant, d'aquells sí que l'han fet i que han fet totes les obres. A veure, anem a pams i expliquem les coses realment com són i sense dimentides. Uh, la ràdio en el nostre mandat funcionava la ràdio estava ubicada en un edifici que si tots recordem estava situat a la plaça en Encelm Clavé aquest edifici gairebé presentava ruïna i va haver-hi un moment que estava en un estat tan lamentable i tan ruïnós que fins i tot perillava la seguretat de les persones que en aquell moment estaven aquí, no solament de l'emissora de Ràdio Sallent sinó també les entitats com per exemple el fotoclub Eh, va arribar tant al punt de que allà ja era impossible de quedar-se perquè van començar a baixar fins i tot el sostre del primer pis que els vam haver de desallotjar per seguretat eh? això tothom ho recorda Bé, la ràdio va haver de parar, la ràdio va haver de tancar evidentment que sí, mentre la ràdio va estar tancada vam fer l'esforç de poder posar, de poder tenir l'emissora amb música perquè en aquell moment no la podíem instal·lar lloc més perquè, es, eh, perquè hi hagués algú, alguna persona que, la, que la pogués fer funcionar. Vem decidir que la ràdio, un bon lloc per tenir la ràdio, un bon lloc on, on hi hauria molta quietud i un lloc esplèndid, i a més a més en un, en un equipament de l'Ajuntament que actualment és un equipament cultural, podia ser l'antiga biblioteca situada al capdavall de del parc. Així ho vam decidir i, per tant, de seguida ens vam posar a les obres. Vam fer les obres de rehabilitació per canviar la, el, el, el lloc on està ubicada actualment la ràdio i per adaptar-la adaptar com, com a emissora municipal. A part de tot això, no n'hi va haver prou que el primer que vam fer va ser a dalt de la caseta del repetidor del Serrat del Xipell, on hi ha les antenes instal·lades, tot allò es va renovar tot. Estava en un estat deplorable, gairebé d'abandonament, i ho vam arreglar. Hi va haver molta feina, s'hi van invertir molts diners, però es va arreglar. I he de dir aquí, he de tirar una floreta al senyor regidor d'aquell moment que està aquí a la sala, que era el senyor Jordi Portavella, que va tenir un interès especial per tirar la ràdio endavant. I va ser ell qui se'n va preocupar justament de fer totes aquestes accions i per tant, quan vostès van arribar en aquest mandat, la caseta del repetidor estava neta, estava endreçada les antenes estaven al seu lloc estava a punt i pràcticament només havien de vestir l'edifici que havíem arreglat, per tant nosaltres no hem dit res de les mentides que es van dir a la Casa de la Vila però ara sí que per al·lusions penso que es havia de fer aquest aclariment vostès van acabar l'obra que havia estat començada en l'anterior mandat per l'equip de govern d'aleshores i és d'agrair també doncs, que entre els uns i els altres actualment la ràdio estigui funcionant. Senyor Fernández. Senyor, el senyor Hinojo sàpiga que quan nosaltres eh, demanàvem el fet de replantejar-se de, de replantejar aquest aquesta moció era una mica amb la línia del que deia el senyor Manal Vents, Vull dir que jo crec que es poden parlar i es pot debatir de moltes coses però que el to amb el qual es va presentar la moció sota el nostre punt era una mica excessiu en funció de, de, de totes les accions que s'han anat portant i que al fons de del que es demanava, doncs estem en línia i estem treballant això, simplement per això per altra banda, contestant a la senyora Cortés quan nosaltres eh, ven comunicar això a la revista municipal que jo tampoc la tinc al davant, però que d'alguna manera el que nosaltres veníem a dir, que tot el que acaba d'explicar és, és cert sols una cosa que el pressupost de quan nosaltres vam entrar no hi havia cap mena de partida per poder tirar endavant continuar-ho tirant endavant i respecte a l'ul·l repetidor jo no ho discuteixo que no es va fer una neteja però que també calia afegir una altra, una altra eina que també es va afegir que també la vam tindre que incorporar el pressupost per poder-ho tirar endavant és a dir mentides no, no, no es pretenia dir mentida, simplement que no hi havia diners per poder tirar endavant el que es va fer el, No, vam fer un canvi de pressupost de 25.000 euros. Nosaltres anava en referència a això, no anava en referència a, a, a, a descreditar el que sí que veu fer, desallotjar l'espai, perquè no estava en condicions, que vau fer un, es, un començament d'obres, però que amb el, amb el pressupost del 2007 no hi havia diners per tirar endavant l'obra aquesta. Mm, només aclarir això vull dir que mentides aclarir que ho vam dir en aquest sentit i que les altres accions que vostès han dit sí és cert, solament que per portar a terme això no hi havia la partida perquè per l'any 2007. Puc contestar? Per al·lusions? Bé, fet els dos torts, però digui, digui. Gràcies. Bé, jo no he dit, jo no he dit no he parlat de pressupost, jo he estat dient que vostès ja van fer l'obra ben feta i van, i van vestir el que nosaltres havíem iniciat i es va acabar, si ho trobo molt bé però el que no pot ser que se surti en una revista de la Casa de la Vila i es digui que l'anterior mandat no es va fer res, única i exclusivament això Aviam, en tot cas parlaré jo també per això de la teva ràdio el que era una realitat és que el mes de juny del 2007 la ràdio estava parada el mes de juny del 2007 no hi havia cap partida en no el pressupost en què hi hagués cap quantitat de diners per fer la inversió. I el que és cert i que és veritat que el juny del 2007 no hi havia cap pressupost per poder acabar de fer les obres que feien falta... A, a, per acondicionar l'emissora de ràdio i això també és un fet objectiu i és una realitat com un temple vam haver de fer la modificació de pressupost corresponent vem tindre de demanar els pressupostos vem tindre de contractar amb qui corresponia per poder fer i això es va fer en 6 mesos perquè al gener pogués començar l'emissora de, de, de, de, de, de les emissions de la ràdio cellent i això també és una realitat com un temple i en tot cas per deixar-ho ben clar bé, en tot cas debatut ja suficientment aquest punt Senyor Hinojosa, perquè no sigui dit. Aviam. Jo crec que ara vostès estan acabant una altra vegada com acaben tots els temes de la corporació. Que sembla que en el ring només tingui l'anterior govern i l'actual govern. Ni funcionava la ràdio en l'anterior legislatura ni ha funcionat en les legislatures d'on ha estat Convergència i Unió. Perquè tot torno ha repetir. La ràdio intentava liquidar-la ja quan es van fer aquest estatus al 93. Per tant, una cosa clara que la moció no es pot aprovar perquè nosaltres demanem responsabilitats perquè creiem que és greu perquè no es pot vulnerar un reglament municipal de que els reglaments són per complir-lo i no s'han complert perquè un de l'apartat del reglament en l'article 11 diu vocal, dos residors designats pel ple de l'Ajuntament i dos tècnics igualment designats pel plenari i això és una vulneració de les lleis de l'administració local i per nosaltres greu perquè, si greu perquè a més atenta la llibertat d'expressió que a l'equip de govern no li agradi la llibertat d'expressió que sigui marginal que sigui la llibertat d'expressió de la ciutadania al carrer i prohibeix aquesta llibertat d'expressió, però que a més a més incompleix un reglament per la llibertat d'expressió que ha estat aprovat en l'any 93 i és que ni tan sol a part d'articles que ja veiem que s'han de treure, no compleix aquests articles que hi ha. Per tant, per nosaltres greu. I ha de donar explicacions, perquè té responsabilitats. Si això no és greu, doncs moltes de les qüestions que tenim plantejades en la cooperació municipal, precisament, venen per infraccions de la, de la, del compliment de la llei d'administració local. I el senyor Molto va posar contenciosos perquè no es complia a vegades aquest, aquest tema i ell ha infringit un reglament per tant, per nosaltres és greu una altra cosa és que el, el plenari alguns cursos del plenari no s'hi vulguin implicar i si demanem la dimissió del que sigui tenim el legítim dret perquè considerem que això és greu i no és d'estranyar això perquè moltes vegades es demanen dimissió el senyor Puig demana dimissió d'altres de, consellers que estan al govern i té tot el dret de fer-ho per tant nosaltres també ho tenim Si senyor Puc va demanar a nivell polític i a nivell del meu partit la dimissió del senyor Baltasar per el tema de l'aigua i realment, doncs, mira, tenia el dret de fer-ho sí o no? sí, doncs nosaltres nosaltres al grup d'iniciativa pensem que aquest tema doncs és un incompliment de, del reglament de l'administració local i per tant considerem que és greu bé, només eh, contestar algunes de les afirmacions... una altra cosa, perdoni que no he acabat la senyora Ana diu que també veia que era greu que es digués unes certes coses com quan diu de que es donguin explicacions públiques el senyor alcalde per infracció de, de, per atentar, això és atentar també contra la llibertat d'expressió però a nivell del règim intern de la, de la corporació eh? aquí ja no estem parlant de que si, mm, eh, coses del carrer també ella podria haver fet les menes corresponents i li dir que va tenir temps de, de dir coses, de parlar i no va dir res també es podrien haver fet les menes corresponents en aquest plenari de la gent que no estigués d'acord i millor les havien aprovat no s'ha fet però tampoc s'aprova la moció però se diu que tenim raó no s'aprova per una de les causes que ja ha dit per tant a mi em sembla bastant incoherent tot això i el que parlem són de coses superficials de que si jo vaig fer la ràdio que si vaig buscar un local que estava en ruïna però del fons de la qüestió la realitat és que la ràdio fa molt temps que no funciona i, dic, i el que funciona encara gràcies a aquests voluntaris que hi ha perquè de recolzament els voluntaris que estan treballant a la ràdio en costa que no tenen gaire tampoc eh? Bé, ja ha acabat? Molt bé, doncs aclarir-li algunes coses Evidentment nosaltres, el grup de Convergència No hem volgut anar absolut I ho desmenteixo rotundament Liquidar la ràdio Perquè les proves em remeteixo Durant 16 anys vam estar al govern I evidentment la ràdio va funcionar I que vam estar garantint justament La llibertat dels col·laboradors I de la direcció que hi havia a cada moment de Que poguessin fer els seus programes Com a ells els semblava que podien fer nosaltres mai hem dit en un programa què és el que es tenia que dir ni el que es tenia que fer i quan vostè afirma que de la ràdio no funciona després ho ha matitzat una mica evidentment el, els col·laboradors tenen plena llibertat per organitzar-se la direcció de la ràdio també i el recolzament per part de l'equip de govern el tenen tot bé, en tot cas ja ha debatut suficientment, precediríem a la votació de la moció vots a favor de la moció vots en contra abstencions, doncs queda rebutjada la moció per un vot a favor d'iniciativa per Catalunya 7 en contra de Convergència i Unió i, i un del PSC i 4 abstencions d'Esquerra Republicana de Catalunya i passem al següent punt de l'hora del dia que és adhesió al manifest de l'11 de setembre d'Òmnium Cultural procediríem a llegir el manifest perquè se'n tingui coneixement i després poder eh, intervenir de nou ens reunim en el marc de la Diada Nacional de Catalunya en la Festa de la Llibertat, acte de comemoració popular promogut per la societat civil amb caràcter festiu i popular, però també reivindicatiu. Avui volem clamar amb força que no acceptarem que es vulneri la voluntat del poble català i, per tant, no ens quedarem de braços plegats davant la, la, de cap retallada més de l'Estatut de Catalunya, tal com es pretén fer des del Tribunal Constitucional. L'Estatut de Catalunya hauria de ser el text legal que el mateix Parlament de Catalunya aprovés en representació dels seus ciutadans. L'Estatut del 2006 ja va significar una forta renúncia respecte a l'ambiciós text original en el qual havia donat suport el 89% del Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, l'Estatut del 2006 va ser aprovat pel Congrés de Diputats i refrendat pel poble de Catalunya. Dos anys després, no podem acceptar que un Tribunal Constitucional desacreditat per la seva composició partidista i clarament beligerant amb com l'abans de l'autogovern, pugui decidir sobre el nostre estatut. En definitiva, no reconeixem la legitimitat del Tribunal Constitucional per dictar una sentència que rebaixi encara més el text estatutari. Volem denunciar, a més a més, que l'Estat està impedint amb totes les seves forces l'aplicació efectiva del nou estatut. La invasió de competències previstes en el text i l'incompliment dels compromisos de finançament impossibiliten l'aplicació dels limitats avenços que el nou text contenia fins quan haurem d'aguantar una Espanya que té la paella pel mànec i que no està disposada a complir les seves pròpies lleis, davant aquesta realitat indignant, reclamem la unitat de la societat civil catalana i de les seves forces polítiques per tal de fer respectar la voluntat del poble de Catalunya. Una sentència que rebaixi encara més l'Estatut només pot ser resposta mitjançant la transversalitat civil i política que oblidi els interessos particulars i prioritzi els del país. Avui, 11 de setembre de 2008, volem recordar també que en plena era de la informació, aproximadament la meitat dels valencians no poden veure TV3, en el que és un atac a la unitat de la llengua catalana, però també als drets humans més elementals com la llibertat d'expressió. Que sàpiga tothom que continuarem lluitant des de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià per un espai comunicatiu compartit i per construir conjuntament un futur més just i més lliure. I aquest 2008 volem reclamar, també, la capacitat de decidir des de casa nostra sobre la planificació de la xarxa de transports i d'infraestructures, des d'una perspectiva nacionalment autocentrada i ambientalment sostenible, al servei de tota la societat. Commemorem la Diada Nacional de Catalunya de manera festiva i la seguirem commemorant. Per això volem dir ben fort, continuarem defensant i construint el nostre país amb tothom i per a tothom. Junts per Catalunya. Aquest és el manifest que si s'aprova per part de, del plenari de la corporació serà llegit en l'acte institucional de, demà dia, a la vigília del dia 11, que serà el 10, a les 10 de la nit i que aprofito eh, pues, per reiterar la invitació a totes les entitats, a tota la ciutadania de Sallent perquè hi participi, torno a insistir, al parc municipal a les 10 de la nit on ja es farà l'acte institucional i l'ofrena en el monument de Catalunya el, el passeig de la biblioteca alguna intervenció per part d'iniciativa? senyor Nojosa no, torno a insistir igual que el ple de l'any passat eh, eh, tenim la festa major que coincideix amb l'11 de setembre i jo crec que no havia estat malament haver fet un programa a part amb la, convocat la ciutadania i donant coneixement d'aquesta convocatòria de que no es farà l'11 sinó que es farà el 10 a la nit per tant, haver fet un programa a part on tingués una significació il·lustrativa de dir escolteu que l 11, el, el 11 de setembre se celebra el dia 10 al parc municipal i aquest programa hauria fet un programa a part això si és per una raó econòmica a mi em semblava que no seria gaire car però crec que sí que entre que l'11 de setembre a ens toca que està incluït en el que és la festa major doncs pues, bueno crec que hauria estat bé i l'any passat em sembla que el grup d'iniciativa ja intervení en aquest sentit que calia haver fet un programa no s'ha fet, està incluït dintre de tot el que és el programa general de la festa major on on surten moltes coses i jo crec que calia haver-ho fet diferenciat. Un petit pascí i diria escolta, i haver posat l'estelada i la senyera en el pascí o posar la, la casa gran del catalanisme o el que vulgueu, no? Això, aquestes il·lustracions que es fan. Per tant, no s'ha fet. Torno a insistir, crec que per l'any que ve el tornarem a dir al ple. Re referent al manifest eh, el vam marcar posicionament sí, sí, el manifest l'aprovarem no entrarem ara en més debats sobre el manifest ah, no, moltes gràcies. gràcies per part del grup socialista senyor Almen no, jo només fer una reflexió l'apartat 3 d'aquest manifest 18 anys després no podem acceptar un tribunal constitucional desacreditat Va. Va. fa poc el tribunal constitucional s'ha s'ha renovat no? bueno Ara renovar, ja sabem que és bé qui anirà, per això no? sí també bé bueno, i posteriorment es renovat el tribunal constitucional, que avui dia està amb una reforma. És igual. Bueno, bàsicament només he fet una esmena d'això no? i que és clar no reconeixem la legitimitat del tribunal constitucional, és una cosa complicada, no? no reconeix un tribunal encara que sigui un tribunal que és totalment polític, no deixa de ser un tribunal i és la llei no. Llavors, no sé si havia pensat poder modificar alguna d'aquest punt o no modifiquem res, no? Doncs molt bé, ja està. Aprovarem també el manifest, simplement que quedi clar que amb aquest punt no hi estem massa d'acord. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés. Si sí, nosaltres manifestar, doncs que aprovarem aquest, aquest punt però dir-los també que els agrairíem que en l'any que ve doncs, l'11 de setembre se celebrés el dia 11 de setembre encara que fes calor. Dir, es pot celebrar en una hora que sigui o el sol més baix, eh, més d'hora al matí o més tard a la tarda, però que l'11 de setembre se celebri l'11 de setembre. És una precisió que nosaltres fem i, i a més a més és una festa que és festa, doncs per tant no cal que celebrar l'11 de setembre el 10 de setembre. Bé, en tot cas, contestant una mica el tema... Eh, aviam, l'actual Tribunal Constitucional, eh, si recorden els oients i els membres del consistori, eh, hi va haver-hi doncs, eh, tot un seguit de, de recusacions entre uns magistrats i uns altres per tal de, de, de justament impossibilitar que la sentència o, o per facilitar que la sentència sortís amb un sentit o en un altre. És en aquest sentit que, en el text del que es diu que està desagraditat, en el moment en què es renovi eh, veurem també quin serà el resultat. En tot cas, quan es produeixi, eh, llavors ja podrem fer les valoracions que, que corresponguin. I referent a les observacions que s'han fet sobre el tema del dia 10, doncs ens sembla que és molt millor doncs, poder-ho celebrar el dia 10 a la, a la vigília, perquè si en tot cas s'hagués de fer el dia 11 eh, també hi ha altres tipus d'activitats com el programa de, de la festa major s'esmenta doncs, i en canvi doncs, el, el dia el 10 a la, la vigília doncs, també és un, un acte que estan doncs, manifestant la diada del dia 11 de setembre i és un bon preàmbul i pel que respecta al poder fer doncs, home, si està en el programa de la festa major també és un programa que, que abasta molta més gent i que es passa per totes les cases i que la convocatòria doncs, de participació ens sembla que està suficientment recollida. Per tant, no insistir, són efectes col·laterals. El punt de l'ordre del dia que estem debatent és la decisió al manifest de l'11 de setembre que ha editat Òmnicultural i que ha estat llegit doncs, en, aquí, en el plenari. Amb aquesta qüestió doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat?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 així com també els propietaris de les terres de camps agrícoles salinitzades a causa de les fuites del col·lector de Salmorres. I sisè, constituir immediatament el Consell de Medi Ambient de Sallent per tal de poder plantejar, discutir i prendre acords en temes mediambientals tan importants com aquest que ha succeït darrerament. Sallent, 4 de setembre de 2008. El Grup Municipal de Convergència... Ai, perdó, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, eh, en tot cas... Eh... Ha estat un lapsus, eh? Sí, un lapsus que... No, només dir-li que ara ja li vam comentar a la, a la Comissió Informativa que demanaríem doncs, que per part d'Esquerra Republicana retirés aquesta moció perquè doncs, de, bueno, la totalitat de les qüestions que s'estan plantejant ja, ja s'estan tirant endavant i en tot cas doncs, demanaríem que el retirés. Bé, nosaltres ja vam, ja vam esmentar-li l'altre dia a la Comissió Informativa que celebràvem i, i estàvem molt d'acord amb que si tot, tots aquests punts que nosaltres estem acordant aquí l'equip de govern ja els està tirant endavant doncs enhora bona, però què més que quedi constància i a més a més quedarà constància de, del que hi ha hagut i del que nosaltres demanem i a més a més es podrà fer un seguiment i totes les, les, les administracions que formen part de tot aquest paquet doncs també en tinguin coneixement per tant nosaltres com pot comprendre i a més a més dir, si ja ho estan fent doncs motiu suficient perquè puguin donar suport a aquesta, a aquesta moció perquè no tindran cap, cap, cap mena de problema per tant la moció no la retirarem Gràcies, alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Senyora Jossa Sí, bueno, aviam eh, la moció no contradiu res de del que ja està fent el govern de la Generalitat i algunes actuacions no les que ho estigui fent aviam, hi ha projectades coses el tema de segurament que la senyora Mireia Cortés ja sap que en el tema del, del col·lector i la tuberia del col·lector que hi ha tot un projecte del govern de la Generalitat doncs per, per intervenir, ampliar etc, etc. etcètera, etcètera. Eh, La moció crec que no es desmarca, aquesta vegada Esquerra Republicana no es desmarca de del que és el govern de la Generalitat, no diu res que es desmarqui o que estigui en contra del Departament de Medi Ambient com en altres actuacions que que anteriorment es van fer que deien que es desmarcaven del govern de la Generalitat i vam tenir un debat aquí seriós de que Esquerra Republicana també estava en el govern de la Generalitat i que no es podia desmarcar d'alguna manera la moció no es desmarca el que fem és recordar que allò que ha de fer o que té previst o projectat el govern de la Generalitat mas, a part d'això no, no, en iniciativa no hem parlat gaire amb l'equip de govern però suposo que també està el cas de tot això com que no és contradiu i el que únic que estem dient, que allò que tenen projectat de fer que ho facin, en consta que tot el que són els sabres, malauradament que no creuran de créixer, també es repoblaran. Doncs crec que iniciativa no tenim cap pega en votar favorablement a la moció. I també ens alegra molt, doncs, que és que republicana també dongui suport al tema del Consell Municipal Mediientent perquè creiem que és d'iniciativa, és necessari que es posi en marxa. Per tant, nosaltres votarem favorablement. Així és, senyor, per part del grup socialista, senyor Manol Vins. Sí, bueno, el nostre grup pensa que aquesta moció és d'una lògica aplastant, no? i va bueno, dir el senyor alcalde ara que ja estaven prenent moltes mesures d'aquestes, que crec que és és lògic i necessari no? evidentment votarem a favor d'aquesta moció Gràcies, senyora Arenas Sí, la petició des del grup de convergència a la senyora Mireia Cortés per retirar aquesta moció no és, no és més i, eh, també pot ser contradictori però és que eh, entenem que totes aquestes accions ja se li va explicar que des del moment que vam tenir coneixement de les dues fuites, la primera que es van estar en contacte permanentment amb l'ACBAR l'Agència Catalana de l'Aigua i amb, amb, amb, amb les dues l'empresa que fa el manteniment i les reparacions així com l'ACA hem estat eh, constantment en contacte amb ells doncs, per poder doncs, eh, solucionar primer les reparacions el més important, per poder doncs, determinar on estava el punt de, la, de les dues fuites la reparació de les mateixes, quan estaven acabades aquestes reparacions, posem nos en contacte amb els diversos responsables del, de les dues de l'entitat i de l'empresa per poder doncs, eh, que vinguin tècnics per la seva part a valorar l'impacte mediambiental a més a més, des de l'Ajuntament, paral·lelament, estem portant també eh, la petició amb l'empresa que també eh, i, i també ha fet una sèrie d'intervencions a la zona humida i que coneix perfectament l'entorn per poder fer també una avaluació i determinar, perquè aquesta moció va més enllà, diu que eh, automàticament es té que retirar tota la zona cremada i actuar en conseqüència. Hem demanat precisament a l'empresa que ha de fer l'avaluació de l'impacte ambiental que determini quins són els processos que s'han de fer. No tan sols si s'ha de retirar o abans de retirar, fer les analítiques corresponents de l'impacte del subsol i de com ha quedat la primera capa. O sigui, aquestes són les primeres eh, peticions que s'han fet amb l'empresa que ens dongui una orientació de quines són les actuacions que es creuen que es tenen que peticionar, que es tenen que demanar i paral·lelament amb els altres tècnics doncs, col·laborar perquè així ens ho han manifestat de poder tramitar totes aquestes eh, peticions que es fan des de la moció. També he comentat que el col·lector de Salmorres, tal com indica la moció, encara no es pot determinar quina serà la seva capacitat total la pressió que tindrà la tuberia, les diferents eh, sorgències que recollirà perquè en, a partir del setembre-octubre d'aquest mateix any immediatament tindran coneixement perquè estarà el projecte executiu. De moment hi ha una informació a la web i hi ha una informació també transmesa pels que o duen a terme l'empresa concessionària de les obres que ens donen informació, però no una informació executiva com per poder determinar quina serà la solució definitiva en aquest desdoblament del col·lector. Quan, evidentment, tinguem tota la informació, a partir d'aquell moment, la informació serà examinada pel Departament de Serveis Tècnics per poder determinar i també acoplar-ho a les necessitats en aquest moment dels dos sinistres que han ocorregut, perquè, evidentment, si és possible i hi ha la possibilitat d'un desdoblament i d'evitar zones protegides, com és en aquest cas, evidentment que l'Ajuntament també farà el prendrà mecanismes en aquest, en aquest sentit també comentar que eh, l'últim punt que va en relació a constituir immediatament el Consell de Medi Ambient de Sallent és una proposta que evidentment es farà de forma immediata a partir de la setmana que ve és la nostra, era la nostra intenció i així es comunicarà vull dir que en certa forma com que la moció va més enllà i que es, ara s'estan fent una sèrie de, de processos perseguir tot a aquest, tots aquests expedients entenem doncs, que com que ja s'estan fent, s'estan informant i en cada una de les instàncies entrades pel grup i per diverses persones doncs, i entenc que doncs, preocupant-se per, per aquest tema s'han doncs, anat contestant s'han anat fent tota la sèrie de, de, de, de, de processos que corresponen a aquest cas i simplement doncs ja li ha dit a l'alcalde doncs, que sí era necessari retirar-la perquè evidentment ja s'estan efectuant totes aquestes accions i evidentment com que l'emoció va una miqueta més enllà volem ser prudents i donar tota la informació al detall en els moments que siguin corresponents vull dir que el que he intentat explicar aquí és una mica el recull de totes les accions que s'han fet fins al moment gràcies gràcies per senyora Cortés sí, en primer lloc dir-li al senyor Hinojosa que evidentment que donem suport al Consell de Medi Ambient per això vam votar a favor i per, tot, per això hi vam ser tots en aquell moment, només faltaria i a més a més ha de ser molt interessant per altra banda no entenc les reticències que té Convergència i Unió per aprovar aquesta moció si diu que està fent tots els deures Coi, si està fent tots els deures doncs encara més motiu per aprovar la moció i anar tots junts, res més Alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a votació Vots a favor? vots en contra queda empatat sis vots a favor i sis en contra, s'hauria de tornar a procedir a la votació, vots a favor vots en contra doncs queda rebutjada la moció per el vot de qualitat d'aquesta alcaldia, amb sis vots de convergència i unió, i en contra i set Perdó, sis a favor d'un del partit dels socialistes de Catalunya, un d'Iniciativa per Catalunya i quatre d'Esquerra Republicana.